O sherr al-umuri muhdathatha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fi an-nar Falendrimet dhe lavdatat i takojn vetem Allahut e madhruar vetem Allahun e falenderojm dhe vetem prej Allahut ndihm dhe falje kërkojm paqja mshira bekimet dhe lavdatat te Allahut qofshin per te darguarin ton te fundit Profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, për familjen e tij, shokët e tij dhe për të gjithë ata besimtarë musliman që me besniqëri e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndarshëm vllazër besimtar, të ndarshëm vllazër musliman, yemi në pjesën e dytë të lekseratës e cila ekskluzivisht lidhet me një armik, prej armiqve më të rrezikshëm i cilin ashtë qërën në jetën tonë, e ajo është shejtani i malkuar. Ata që kanë qenë javën e kaluar me ne këtu se bashku, kanë dëgjuar ofertat josh se të shejtanit e malkuar. Pra, kemi pa dhe ju keni dëgjuat disa oferta të cilat i përdor shejtani i malkuar për të josh njerëzit në rrugën e devijuar për të yosh dhe për të tërheq njerëzit në rrugën e humnerës, në rrugën e kataklizmës, katastrofës së kësaj bote. Shejtani i mallkuar, ky armik i përbetuar i njerëzimit, e në veçantë muslimanëve, përveç ofertave yoshse që i ka për muslimanët, kur nuk arrin ai ti yosh muslimanët dhe ti devijoj nga rruga e drejtë, ai ka edhe metoda a i ka edhe rrug të tjera me të cilat mundohet të depërton të kënjeriu besimtar i devatshëm. Dhe metodat e shëjtanit të malkuar janë të shumta. Ne në bas të kohës do të mundohem të përmendim 4 apo 5 metoda të cilat shëjtani i përdor në kohen dhe në aktualitetin tonë. Do të thot këto metoda që do t'i përmendim se ka shumë, por këto janë shumë aktuale dhe këto janë shumë praktike në jetën tonë. Do të thot i hasim në përditshmërinë ton këto metoda të djallit të sheitanit të mallkuar. Metoda e parë që e përdor ky armik për t'i devijuar njerëzit është se ai e hyeshën të pavërtetën. Ajo do të thot që është e pavërtetë, ai e hyeshon atë dhe mundohet mundohet të pavërteten tu paraqes njerëzve si të vërtet. Ato të kotën, ato të dështuarën, ja paraqet njerëzve sikur me qen ajo e suksesshme. Dhe sigurisht se e pavërteta apo e keqja ka një imazh. Ka një pamje të shëmtuar, ka një pamje të irrituar. E për atatash, këtë përmjë dhe tëtë këtima është të shëmtuar, shejtani mundohë të regullën edhe përpichet të zbukurën me një mbules të bukur dhe filan të ajosh njeriun ka kjo e pavërtet, ka kjo e shëmtuar, të cilën e ka mbuluar me petkun apo me mbulesen e mashtrimit. Zaten, aj e ka dhonë premtimin qysh në filim, kur Allahu Teala e lërgoj shejtanin, nga mshira e ti. Pra Allahu, kër e largëj shejtanin nga mshira e ti, shejtani malkuar e ka dhanë një premtim, e ka dhanë një bes, dhe po e mbanë sët e kësaj dite, e kështu dhe të mbanë dherit për fundan kjo botë. Se ju e dini, se shejtani malkuar, iblisi është prej krijesave të afatizuara. Dhe ma thoni ka dhanë Allahu afat dheri Kër të bëhet kja meti me qenë prezent, me qenë gjallë, na do të thot lindëm jetoj me levdesim, a i do të thot është kryu e jetën jetën jetën nuk vdes deri kër të bëhet fundi kësaj bote, kër të shkatërot kjo bote. Allah ja ka dhonë mundësin, mase i ka botë da lutje, po du me jetu e Allah ka thonë ti e prej të afatizuarve. Andaj, shëjtani i blisi i malkuar, i tha zotit rabbi bima akua i teni, le uzejjjenë le, le hum fil ard ve le ugëhjenë hum e gjmein o Zote e mi tha përshkak se te me përzune përshkak se te me largove muë nga mshira jote one do ta azbukuraj atyre do të të njëzve të këshiat sa ka të këshia në tokë do ta azbukuraj atyre ve le ugëhjenë hum e gjmein edhe do të i devijaj do t'i largëj nga rrugë e të, e, e të e vërtetes, nga rrugë e, e drejt të gjithë njerëzit. Dhe tëtë ja ka dhonë fjallën Zotit, ma shi Zotit e ka largë u për i mshires, ja ka dhonë fjallën Zotit se të këqiat ka me i zbukuru, ka me i bosit të mira, edhe ka me u mundu e me i deviju e të gjithë njerëzit. Pa dalim heqë këto. Pa dalim veni dhe kohë, do t'punan edhe do t'mundo e që të gjithve më na devijue. Dhe arriti shejtani mallkuar arriti që shumë njerëzve t'u bëjë veprat e këqija të mira, veprat e dëmshme, të rrezikshme, t'u ia bën disa njerëzve të dobishme. Dhe arriti të devijoj disa njerëz saqë so ja heshoi edhe adhurimin e gurëve, edhe të dronjve, edhe elanata adhurimin e Zotit para me ndota është zotin tën, kryusin tën, bujarë të gjëmërt, që ti ka bëtë gjitha këtë të mira, me lanë të kitë kryus, e me shku me i bësë sejës dhe dhe për ullje gurit, edhe drumit. Sot, në lindje në largët, me të ma dhe po edhe në Evropë, edhe në Amerikë, edhe në Rusi, edhe në vendet ma të zhvilluara, vendet të cilat pretendojnë kultur, civilizim, edhe që thiren në përparimin e shkencës, dhe të inteligencës, i bahët se është dhe për ullje në nështrem i bod gurit edhe drunit. Në disa vene të lindjes, a që ja u ka hjeshuë, a që ja u ka hjeshuë të keqen, i për ulljen edhe ljopës. Të në thonë, e ka lonë kryuësin, Allahun, fuqip lot, Allahun që s'ka asni të met, e ka marë kafshën, ljopën, e ka bozat. E ka rrit, Me disa njëzë, ja ka rritë që t'ja o zbukuran ato që së është e vërtet edhe t'ja o bonë sikur me qene vërtet. Pastaj ka rritë shejtoni malkuar, me i prish lidjet raportet njërzore, le njërzore, po i ka prish edhe raportet farefisnore, për ata sot komunikimi, familjar është shkput, sot, Kusherini i tret me tretin, apo i dyti me dyti nuk njëhen, sot qka ka mbet fatketsisht të një pjesë e popolates, po flastu të këne e njef djallin e agjes. A mo kët djallin e djallit agjes nuk e njef mo. Do me thonë, gjenërate e pare kusherinve komunikojnë rall në i deka, që dhëndas ma mos po thiren, ndërsa gjenërate e dyti e tret e kusherinve është këputë ka ritme na ashtu të lidhen farefisnore ka ritme ja yeshuë diku ina lidhjen me nonën edhe me babën sikur me kanë diçka e, e e keqe çashtu ja ka bë. Ndërsa ja ka yeshuë lidhjen me gruën sikur me pashen ajo nona e vetë, baba i vetë, vëllavi i vetë, motrave të gjyshi i vetë, sikur gjithçka me pashen ajo. Ka rit këtu me yeshuë. Gruas nuk gën, nuk u xan zanin me angritas në telefon ananës direkt shto ja ngrit zënën edhe babës çebesa. Edhe këto i shohëm do të thotë në përditshmërin ton. Prandaj shejtani mallkuar përveç kësaj metode që i hëshën do të thotë xanat e pavërteta e ka e metodën tjetër, që është emërtimi i gjinohave e mërtimi i harameve me emra të bukur. Dhe këtu të tjeni pak ma të vemenë shumë. Se që tu po bjenë muslimant e kohësotit, edhe spedin që i karanë haram heqë. Pse? Kur peshet të ashkyse ato e, të pavërteten, s'ka mujt me ta hje shumirë, s'ka mujt me ta bodët të të vërtet, atërët lenë. Me këtë metodë ka dështu e përdor metodën e dytë. Metodën e dytë është pra, me i emërtu e haramet gjenahet me emrat të mirë, ti zbukurën me emrat të mirë. Dhe shejtoni me këtë qëllim ka uh, cak apo synim që të arrin tek e keqje e madhe, tek harami i madhe, por njëherë e përkati të renin, e përkati të renin, ta hjek ato pej listës të harameve, edhe nuk talen me pas emnin real, që shë ka për shë emnin e vërtet, po ja qëtë një emër tjetër. Dhe Allahu gjellëshanu hu thët, fë vësë vëse i lehi shëjtanu, kalë, ja adamu, hëll e dulluke ala shëgjerët i lëkhulldi, vë mullkin lajëb la. Kështu ka fillu e prej babës njerëzimit a demit a lehi selam, shkëj shëjtani malkuar, i boni vesvese e ngacmoi i pashpëriti Ademit alayhiselam dhe i tha O Adem a dëshiron thamë të treguo ty për pemën e pavdekshmërisë. Sepse Ademi me haven ishin në një vend të veçantë në një xhenet të caktuar, krijet mirat i kishin, as gjë nuk i mungonte, vetëm një pemë Allah i tha këto thamosë për mos e provoni, mos e hani. Të shabonin şeytanë, këta të tëra që kanë halal nuk ndërhyjti, se s'kish ka ndërhyj, po shkojte te Ademi e i tha u Adem, a do më treguva tha për një pemë që është tema e pavdekshmërisë. Që sa interesante. Se njeriu ka chef mos me vdekur. Njeriu ka chef me tut gjat. Edhe tash Ademi këtu u josh. Ja je shiket bamën, edhe i tha wa mulkin la yabla. Edhe për pushtetin tha, apo do më tregu për pemën e pavdekshmërisë edhe për pushtetin i cili nuk zhduket kur për poshtëtin për sundimin me Marti që nuk zhduket kur. Edhe Joshja Ademin ai e provoi përmën edhe Allahu e largoi prej xhenedit. Kështu ka filluar për njeriu të parë. Vazhdon deri në kohën tonë, po shtohet pyetja, sot. Sot cilat gjëna e po emërtojnë me emra të bukur? Unë kam mbledh disa, kom pa po shumë. Po një më interesant çka është, e çosh do të thon shumë i rrezikshëm edhe është duke kanos, duke kanos popullin tonë, do të thot me një rrezik të madh edhe është duke e që regullu stabilitetin familjar, për dhe që shëshnis në përgjësi, është o vlazën kamata, që Allah e qunë e riba. Edhe i thua të kamat. O vlazën kamata është u hjekme i fjallorit për dishmeris. Pse? E ka zavëncu me një term tjetër shë e tani malkuar, dhe për i thët interes. Ta shmi thonë dikujna pare me kamat kështov me fajde, jo se e ronkja. A mu me interes pa? Po? sa është interesi, nuk tëtë sa është kamata, po interesi, jo, la kjo bongë që shtë e kishë interesin 5%, 7%, 10% ku ta djune, edhe kjo interesi ta shtetrit ka hi, që është e normali, sashtë që du me thonë, bën me interes me dhane me marë më bongë e ku ta djune. Du me thonë, ta ka hjeshuë, ta ka e mërtu, ka maten me një amën tjetër interes, do të të të është interes, edhe këtë për interes po punojnë, a? Edhe shumë kush nuk e Ka rritë të këtë rejat, atë shumë me i lakuritësue, atë shumë me i zhvesh, sa që është që sharake dalje e tynevë në përrrugë, publikisht që është dalin. Mirë po, ato po mburën, sepse ja u ka hjeshuë shëjtani malkuar, dhe ato po thoinë se kjo është emancipimi i femrës. Qërëtë dë thëtë, jo lakuritësi, emancipimi i femrës. A jeni jo për me emancipim femrës? Po. Po siemi për laqurici, jo jo laqurici. Po thoin kjo është emancipimi i femrës. Kjo është e drejta e femrës në përzjedhjen e veshjes. A jeni ju përme cenu të cenuat drejta të drejtat e femrave? Jo. E cenuat po thoinë pë, për praktikojm do thot kët liri din e veshjes. Pastaj, pastaj përzjerjen burrat me net me grot huja, kësa kanë kur tek muslimanët, as tek populli on traditën tonë. Mir po tash që po thojnë, ka rritë popullin një progres, një civilizim dhe jenë botë civilizum, nuk jenë të prapametun, nuk jenë të mrapametun, si kur në të kalumen, po jenë civilizue, edhe tashkru po thëtë kështu do më thonë popullit civilizum, shëqrije civilizume, kështu i civilizum, popullit po atë polatë civilizum, edhe na jenë për civilizum, po me plëtë kuptimin e fjales, jenë me këtë kuptim dhe të të dinak, që që që mundë shejtani, i malkuar, Pastaj ka rrit disa të reja që ju ka dhon, edhe disa të ri që ka dhon Allahu Bukuri, edhe ju ka dhon za, me i qitë në sken. Edhe shetani malkuan që për i thetë, këta jënë për dhëtë artista, këta jënë figura, apo këto jënë figura publike. Po qëfar artisti që disa për i ty në shkollat e mesme i kanë marë privatisht? A di një që është privatisht? Me i blej me para, në ka shkollisht, po të mesme ne ka marë privatisht, dhe ka qenë ngelqë po din me bërtit, a, i hop, damartë edhe, artistë, po i thetë, edhe asajna, po i thetë, artistët, kjo po dhe të po e shfaq artin, kështu dëmohon, po e paracet në skenë, edhe disa për po i tyne që bashkë, po e po cullakohen shumë, po i thoin diva e skenës, apo diva shqiptare, do farë tërma shtu, po i josh, po i josh, po i janë gjithë emrat e mirë. Pastaj, aktorët, edhe aktorët që jenë shfrenua krejt, Po i quhen heroina pse se kjo është domethën aktore heroin se po i thjet, po i shen ato murat, ato barriera të së kaluarës, kjo ka arrit publikisht me dalën me thanë edhe pse jam e martuar, unë i thaj barriera, puthna me një burr në aktor në sken publikisht para mediave edhe pse ajo është e martuar. Edhe që to që i pebojnë, se të na në kohalo shumë, kështu pa ka, po tash këto për thohin, këto jënë heroinat, këto do të shkruhen me shkruhenja të arta në historin e ma vëndshme. Po, po, do të shkruhen se e kanë kan prish, e kanë prish kulturen islame dhe të kanë sil kulturen, nash të po hi në gjëna me kafsh, po e kanë sil kulturen shtazarake, po dhe kafsh zi para media aputhën veç, këta pebojnë ato që se bojnë edhe kafsh në publikë. Pastaj. Pastaj filmat, kta mos që po i shohom këto ka pak me me me scena dashurie, kjo tashu buhu si normale, po kanë rit. Kanë rit me sjellje dhe filmat pornografik, edhe shkon atje ti participon pak më shumë kur diën sa dohet, edhe ti lshonja 10 kanalla, pas kanalla 20 kanalle, edhe ato 24 orë ka filma pornografik. Edhe kur po flasin njerëz të mendshun, po thonë jo hoç Këtu tash për manifestohet, nila i artit i cilin e të kaluaren, ka qenë indaluar. Që shi art me bo pislak hone para njerëze. Art ko ka kjo? Do me honë së po e thujnë filmat pornografika po të flisht, po po e thujnë art. Do me thonë ata artista. Edhe kështu po i mashtojnë trite dhe të rejet. Andaj pra, kështu shejtoni malkuar po i jeshen haramet me evra të mirë. Edhe njerëzit po biën viktimë njerëzit për i pranojnë, së spes të djenë ma felli, një ka konto. Pastaj nese me këtë metodë, ty nuk ka mujtë me të fut në rrugën e të dështuarve, e përdorë metodën e ravës, e që është emërtimi i punëve të mira, punëve obligative, farzeve, me emra të nevërët shumë, edhe me emra të të mërë shumë, edhe me emra të rezikë shumë. Për shemull, Shejtani Malkuar, pejgamber të Allahot, Në ka një që kanë qenë, i kanë quajtur me emra të ndryshëm. Fillonin prej Nuhit alayhiselam, edhe Tutit deri te Muhamedi alayhiselam. Disa i kanë quajtur çmendur, profet, pejgamberët, i kanë quajtur çmendur. Domethënë, njeriu që është i përkushtuar në fe, i çmendur. Disa i kanë quajtur poet. Për Muhamedin alayhiselam kanë kjo poet, çun sa bukur po reciton të poezi për Kur'anin, se s'kan mujt mehom çliberi Zotit, edhe s'kan mujt mehom që s'është hiç kurrë se me vërtetë është stilin shumë të lartë të djues. Atë e kanë quajtur poet. Disa kanë thon falltor po bashpunan me cen ata po i flasin e ky po i kallzon çka po i thoinë xhent. Kështu i kanë çujt edhe Musan edhe Harunin, kështu i kanë çujt edhe pejgamberët e tjerë, bile Isa alayhissalam e kanë pas çujt i biri i Zotit, ndërsa Meryemën e bija e Zotit, dikush e ka çujt kështu. Vet Isa alayhissalam s'e ka pranuar kët emërtim me çani biri i Zotit, ndërsa ja kanë ngjitur i biri i Zotit. Kjo ka ndarë po në të kaluarën. Mirpo në kohën tonë përdorin prap metoda shejtanët me aleatët e tyre njerëz. Se shejtanët, do të thonë këta shejtanët që janë prej xhenve, që në rebelu kanë dalë, do thotë janë bë, shejtan, prej xheno janë bë shejtan. Po tash prej njerëzve ka shejtan. Kush janë ata? Ata që bashkëpunojnë me këta shejtan të padokshëm. Këta janë do thotë aleatët e tyre dhe kanë filluar që të thrrasin njerëzit me emra të të mhershëm janë të rrezikshëm. Cilat njerëz? Njerëzit e mirë. Për shembull, realiteto që po shembull hiç. Ata që përmbahen Kur'anit, tamam ç'sot Allahu dhe mundohen mëo përmbajt synetin Muhamedit sallallahu alejhi dhe sellem, domethën traditë së Resulullah sallallahu alejhi dhe sellem. Çka po ju thonin aty ne? Wallahi kem po thonësh aty në mahallën e dëtrë ekstremista ku kuruna zot prej tyne. Pse? Pes herë në xhami po dalin. E përse ekstremizm është? Ekstremista, zdo vjetë për shkojnë vizit për bojnë qabën, këta diçka jenë lidat jenë me qabën, për qyshë jenë lidhën, a këtë lidhën jemi, në zdo ditë këtë jemi prej qabës, edhe prej këtu i të lidhëmi, mësu lidhën shumë fizikisht, bile shpirtnisht lidhëmi, drejtojmi ka qabja. Pastaj për i quen fanatik fetar, pse për praktikojnë finë? Pastaj ma frik tashkjo, tas po ju shoj nda thot sekti wahhabi. Këta janë musliman por ishin një far sekt di i diçka i rrezikshëm wahhabi. Wahhabi është po kta ja pun anglisht do wahhabi. Sashti do të thonë është emër i ardhur pi perëndimit ky. Çka janë këta? Wallahi se di vetë çfarë si wahhabish ishin. Çka janë këta wahhabit? Të natas të popullë janë si të lshojsh mjekrën, shkon pas erën xhami. Lidhësh me uh, Allahun që është dëhet, largohësh për i harameve, ti e fanatik, ti e ekstremist, ti e vahabi. Deri sa, deri sa kanë arrit, disa me i qujtë edhe Taliban. Pse? Povejshën si Taliban. U s'po di kush povejshën të si Taliban. Edhe Taliban, a kemi këtu plët në gjami Taliban? A ka? A ka në gjami në tonë Taliban? Ka. Pse ka? Se fjala Taliban në gjuhën Afganistanit dhe tëtë studenta. A dhe studenta ka pletun, në po shë studenta këtu parameje, të më studenta ka, vesh nga nuk i thuj nga në gjuhën e aty në Taliban, po i thuj nga në gjuhën të në studenta. Dhe thë qa shka rri që i toni, këtë termin student, mi a u botë mërshëm. Po ti ndash thuj talib arabisht, ndash thuj taliban, në gjutë afganistanese, ndash thuj student në gjuhë anglezë, po dhe shqip, njajtë është ajo. Po këta nuk e ka në qëlimin e studentit, po kanë e keshme, këtë termin, Edhe qdo herë do të thot, një njëri që në rrugë të zotit, që është do të rruje se këvi që si talibani është. Je, kjo është student, kjo është kërkuas i diturisë, oso është praktikuas i islamit. Pastaj, kanari do të thot që mbulesen të quajnë prapambeturi, primitivizm. Këto vajzat e reja për jëthojnë prapametora primitive, edhe për jëthojnë këto të mllumet me qarëshafa. Unësë di me qarëshafa, a ka të mllumet e nj po qërëshafat, do tëtë kështu po jemë mërtojnë, do tëtë këta termat të rezikshum, e edhe përhutojnë masën, përhutojnë popullin. Ndërsa, nëdërsa kolegët e mi, hoxëllartë, unë nësë po dija jemë aty, po më duke tja veç, nështë të dhënë e jemë, po thë ojnë këta jënë të shi tur, këta të shi të njënë, disa po thë njënë arab, hoxëllartë arab, disa tur e disa talibana e disa kështo e disa ashtu derisa edhe kreu i bashtisë islame do thot akuzohet se financohet prej drejtimit apo sektit që po i thojnë këta vahabi edhe nuk po godzon po thojnë këtu tashmë i luftu se i kanë imran aty çonë çfarë çfarë metode përdor shejtani i mallkuar pastaj po thojnë hoxhallaret këta po leqojn orator këta po ja shpërlojn trunin popullit o largon pyetjen se jën tu deviju popullin ata sa po mujn po thrasin ne per media sa po muj po ftojn ne per tubime en kohen e fundit e pas do thot edhe ne retin social ni hoxh pse ka fol vetë ç'flet feja jesh ç'denaj po ç'flet feja per mos me festuar festen e paganve e kan çujt edhe maniak do thon maniak hoxha pse pse thët, aj, asone, po na thot mos me festuari te rin ne ko po that aj asune po po ç't feja islame çashtu E kësir emërtimesh dhe me thonë ka e do të vazhdon edhe në të armen. Andaj, na asë nuk kemi vahabi, e asë nuk kemi ekstremista, e asë nuk kemi fanatika, asë nuk kemi radikale, asë terorista, asë njërë shketines, asë Tarabis, asë të Afganistanit, po jemi përëdhim dhe ndorë. Këtu jemi i pelqej, diku i si pelqej, na kemi identitet. Na kemi identitet fetarë dotot kemelin jemi dhe inshallahutaala allo sallallahu çtë vdesim musliman. Edhe nuk ka frikë për kësaj hiç. Ata lënë ta thoinë çyç lëdojt, se kjo është metoda e shejtanit, në këtë mënyrë me emërtu musliman. Edhe tash a peshën familje e ko, djala ne, po thotë dju she ko ku ma ka xhosh Zoti në ças i far. Ças i far atë kollin në ças i far ekstremistin, në ças i far fanatikun, inshallah po shtojnë peshërë tinë. Pse? Ku më di çana bon kë? Ça ka me të bëraj? Apo vjedh ju. Jo? Apo bën prostitucion zina ju Apo han ka maten ju Apo mytkon ju Apo bën këto ju Apo bën këto ju A në që aty në shpi i ka narkomanat Që ta që brethitin drogen Që aty i ka në shpi kësë e pëngën Që aty i ka ata me kësifar hekras E kësaj dhe të jëmë bëk si si koflarga Se pëngën heq Që aty i ka ata Që po imshuja në aty në hekra të far metal Ba ba ba ba ba ba ba të ja drin shpin O ka dole gjë shabbo A i se pëngë Kërhen të këtjetëri pëse u shuhën dëtë natës për falë namazin e vitrit, ose pak para sabahit, kërë utra nuk, kërë ka kërë shi të krejtë kërë. Pse? I ka shi të drutë, se që që natën u shuhë për po falëtë. Aja tje po të adriz shpinë me të ne, që me he, kërë su bu problemë. Ky pse për po i bjënë seshë dhe allod, kërë shi të krejtë. Qishtuja o ka jeshu shetani. Edhe këto, dhe me thon Inshallah dhe me këtë metodë nuk ka sukses, e nese nuk, nuk ka sukses me këtë metodë, atëre përdorë metodën tjetër, e cila inshallah o të ala e, nuk dhëtë këtë aske sukses, kjo është metoda e gradualitetit. Dhëtë të të të me të shti, shëjtani malkuar në gjënahe dal nga dal, jo direkt shtotash, se së pat sukses me këto metodat, të është fillën dhe me thonë, me të jo është ka dal dale, në njër graduale me të shtin Jo lirimi, mirë tu shkorrugas, that vetë një shikim bon atje. Edhe bëna një shikim, domethënë, në xhinin e kundërt. Tash i that, bëna në punës së shije. Kështu, ti e pak dhëm. Drilla pa kryet. Domethënë, kaloj tash ti në dysh. Tash ti hajde në tretën, në fishllim. Kështu, diçka, domethënë, kaloj edhe këta. Dikur hajde në rim numrin e telefonit, vetëm një telefonat, mos e ma fël e katërta, edhe kjo pas. I don't fasten, vesh me komuniko pa kamerë. Ej, vesh po komunikojmë shtut lir, o krye. Edhe këtu pas. Lëshje vetë pa kamerën. Lëshje vetë pa kamerën. Ja, Allahs pomoj. Ani vesh ni foto në herë. Tap aty në display. Ja shet këtu, edhe ajo. Komputeri ja shet foton e na aktorja Zot eden. Edhe kadal dale, kadal dale, tastet mos u lani ishte moment këtu jetët elektronike, vesh ni takim pak. Edhe vetëm, vesh pak. Edhe ishte ni takim ke pesta, i vetëman, i mbyllë bjenzina, edhe shkatërohet ma. Ma prishet familja, prishet rethi, prishet që është një e qështu kapak-kapak. Kjo do të të është një metod e gradualitetit të cilën e përdor shejtani i malkuar. Andaj vlazen, e losë Allahun Gjeleshanu hu, që të naruun për i këtyne metodave të djalit të shejtanit të malkuar. Allahun naruit neven përgjësi, mirë pa të rritë dhe të reja në veçantij se këta janë caku, këta janë meta ku po luajnë domethën, këta shejtantë. Se shejtant këta si po i shohum nuk e kem problem. Se ka thon Malik ibn Dinari, rahimahullahu taala, ka thon rreziku i shejtanit njerëj është më i madh se rreziku i shejtanit të xhenve. Pse, se ka thonë, sahar po mësullman, kështë shëjtani që është e gjinn, ka thonë, unë po karkaj mbrojtë të Allah, po thonë, audhu billahimin e shëjtani rajim. Nihër, dy, tri, edhe po lirohën apetina. Po kështë shëjtani njeri, po thëtë, po më gjitet, po më kapet, po më avrohet, u e largohë, u e kështu po hëtë, nuk po më lëshanë, deri sa po më nohët me më gjytë, me më futë në gjëna. E Allah e në arrujt edhe për këtë të njërëzë, se këta shëjton të njërëzë, këta nuk e kam për qëllim plakun të vjet 90 vjet, edhe dhvjetë e nëndet dhvjetë, edhe përsa të nuk e harrojnë në fund, po qëllimi të njërëzë është ndyra, ndyra, apo a i ka e popullit. Kështë qënë ata? Rinija. E për rinisë, kështë qënë ata? Qëta shkollumit, studentët, intelektualtet e armës. جاءت يكان ذوث صاكون الله يريد تاتريته و ترياتون اذ اي فرثو اذ اي دريتو ن روقن الورتت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولصائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وصلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك أسلم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 illa Allah Muhammadun rasulullah Muhammadun rasulullah